Tzuleok, eta ongi etorri metalgarrasira ongi etorri aztebal gehio metalgarrasiran txeta irratiko metalzai horik oberenera eta bakarrenera ere bai hemen larogitaderatzik.zazpian, larogitamar.bostean eta interneten bidez metalgarrasean.wordpress.com Eta gainera, eh, bueno, nahi badozute gurekin kontaktuan jarri eta bloga ez bazaitzuek gustatzen, ba, Facebooken ere bai gaude, facebook.com barra Twitterren Twitteren ere bai gaude, habildua metalgarrazia, barkatu Twitter, sandu txorrotxioa, nesan nahi duen, eta eh, gainera, email bueno, e posta edo ez dakit nore, zaten euskeraz? Bai, posta, e, posta elektronikoa edo e-posta, e gure irakasela batek esaten zuen eposta. Eposta E-posta, babadugu e bai metalgarasia eta, bueno, pues, nahi bodo zute proposak eta kesuak edo argazki sensualak ere bai, bidale ditzak ez zuen, Bona, esatu zez, bai, nik esatu petz <laughs> Eta, bueno, bai, lengo aztean ez, ez izan genuen saioa egin nun pixkate laburpen post bat jarri nuen blogan Zertazitzen genuen, arazak ba, bueno, izan genituen hemen e, grabak, bueno, grabazioarekin. Mm -hmm. Zuztenean ondo aterazen, baina bueno, grabazioa aterazen bai, ezaren zer entzuten. Audacityaren jatortasunak eta... Hori da erabiltzen dugulako software librea. Eta software libre da txarra, doa, doaineko adelako, <laughs> jende guztiak badaki. <laughs> eta bueno, ba, ba, gazte honetan bai, ondo grabatzen da. Eta, bueno, asiko gara piskat eurra ematen, zer, zer, zer dago gaurko menuan, txef jauna. Oh, txen, txen, txen. A ver, ba, gaurkoan hasiko gara, urizen taldearekin, estatua toetatik da torrez. Bai, metal libra tartarekin. Horri da. Gero, ba, azte buruan eta, enbiar, e, izango dugun euskal herria metal fest. Eta e, gaur ere, bai. Gaur ez da? E, gaur dago... A, gaur da nokturniaz. Bueno, bai. Ha, dos, bari e, Gaur aurkez pentsua bezala izango da Tabiarda festivala e, euskal, Herria, met, no? euskal Herria Euskal Herria Metal Fest Laugarren e, edizioa bai. Eta gero ba, Jaraituko dugu Euskal Metalarekin e, Amaitzeko eta Ekarriko dugu baizun nauk izaneko Eee Zumaileako taldea Zumaileako taldea Eta hori dena Eta musika askorekin, eta kaina hobeagorekin? Hemen metalgarazian egiten dituena Brutal speaker! Eta kristalzean Haren momentu horretan zu sartu barzinen bain, Baina bain, bai. ez da ez metal garazia, <laughs> e, Oso, zer gertatzen metalgarazia fail! Egin dudia moztudiazunean Zer, ezke zer, bota, bota eskusa Ez, ez, ez Itzakia ingoizu eta besti bata itzakia izanatuena. Eta bueno, ba, pixka bat saioarekin azteko, ba, lehenengoa bestia, Baldemar e, Taldeak, Shadows of Combat, disko berriak aleratu du, Taldearen laugarren estudioko lan honen aurrera pena, aurrera pena bestia, Rock City da, e, orain entzungo duguna. Che, ¿qué dudo balde maertaldea? ¿Tabue que, Valdemar, ¿Tabu que Eh... Bai. Oh. Es dut begiratu, egíasan, es dut begiratu. ¿Ni con ente begiratud? Oh. Oso... Oh. Que... Oso, ves, ahorra dago te ayer ten labore, no la da, investigadora, ¿esta? Labore... De itukado, zaitugu... Juntza aigu... Bai, bueno, ¡sartu sarrera! Free music. We Music Metal Librea Orain bai Orain bai, orain bai Ezke bat, tutan eh, azk, joaten gara Baina da zuzenekoaren magia Eta Azkar Juanberg gara Eta, bueno, ba, azte bat gehiago Metal Librearen tartarekin, nere Tartekutunarekin, eh, ba, bueno Gaurre karri taldea, da, pixka Berezia, eta, bueno, aziko nezne Txapa botatzen Zuzen dara jauna moztu nazu nahi duzunean uh -huh. Galderak egin edo ez dakitau da Nik maizu zera bat sentitzen dut hemen metalgarra sean Ba bueno baik hasikun e, naiz e, Ramsteinen barrabiak debotaldekoen gorputzei lotuta Type of Negatibren burmuñekin e, zuzenean ean guarren emakitzunak egiten Eta guzti hori ba, robot batekin Horrela definitzen dira Urizentaldekoak edo bueno, horrela definitzen dute Urizentaldekoek ba, beren buruak. Taldea 2003aren eh 2003ko taldea 2003 urteko lehen hilabetetan sortzen sortzen da edo jaiotzen da. Worth Texasen, Texas e, Thomas gitarra eta hotxak eta Daniel Drinen teklatuak ba bi anaioiak eta gainera ba Julio Escamilla bateria jole bezela. Ba, hauen esperimentatzeko gogoak e, nasteko ba, bueno, proiektu bat bestela Lehenik eta bain esan beharra dago oso talde frikia dela Bai musikaren planta bai ere zuzeneko kontzertuetan Eta baita ere gainera ba, salmenta modeloan ba, Gaur egun musika libre egitea oso frikia dela esan dezakegulako Nolakoa da musikaren planteamendua? E, bat dirudienez, e, gehien guztatzen zaitzitzaien e, gauzak nazten aziziren hau da metala edo heavy metala alde batetikan eta videojokoak beste batetikan. E, nola islatzen da bideo zaletasun hau? Ba, gitarrak, bueno, gitarren, bateriaren teklatuan eta basoen soinua sortzi biteko edo chiptune e, edo melodiekin nazten dute. Eta ez da Dragon Force edo horrelako taldeak gogora... E, bueno, etortzen bazu gogora, ba, Dragon Force edo horrelako taldeak ba, bueno, ez da mu, esan dezakegu ez dela musika berdina oso, oso ezberdinaak diela. Hasieran debo taldea aipatugu hauek e, rock alternatiboa egitenten e, egiten zuten elektronika erabiliz eta punka bezalako estilokin asztua, dena e, oso era komikoan eta... Urizen esan dezakegu, ba, pixka bat zuzenekoan horrelako zerbait egiten duela, bai letretan, eta, bueno, letrak dira bastante absurdoak, askotan, baina, bueno, interesgarria ala ere. Kontzertuak nahiko ikusgarria ikusgarriako dira part, e, partaideak kolore armadurak armadura espazial delakoak jasna dituzte, sortzi metroko altuera duen urizen eseneko robot bat ateratzen dute, eta gainera, ba, bueno, ere bai lau metroko monstro gelatinosoak, eta, bueno, lako, ozera, ez, atretzo berezi ateratzen dute. Mm -hmm. Hori da ere ba bueno, e, proposatzen digun bidea, frikismoa, bideojokoak, heavy metalak eta umor umorea batidora batean sartzea eta ateratzen den emaitzari ba aukera bat ematea. Orain dela, orain arte hiru disko e, kalerat dituzte: Autocratopolis 2005ko urtean, Universe P 2007 urtean eta Universe Red 2010ko urtean. Gainera, ba, bueno, e, uniberts delako zera horrekin, ba, uniberts sortzi bit izeneko bir nasketen beste disko bat kaleratu zuten ere, bai. Dena doan, libre eskuratzeko, e, e, aukera duzue, urizen.bandcamp.com wekunean, e, neri batez ere, e, niko mendatzen duena, ba, uniberts red izenekoa da, geien guztatu zaidana, eta, bueno, ba, ba, estakit. San bezala, ba, bueno, videojuegoak, Jimi Metal, musika, eh, nik bezala izaten bazatet eta baskaten videojoko zarr horien nostaljikoak bazarete, ba ba asko gustatu za, gustatuko zaizue edo behintzat ba interes zaizue. Eta bueno, pizkat taldea zagutzeko ekarriwan abestia, Abadin Eh, nola pronunzetzen da hori, ez da kitoso saia da Consciousness Oh, oso ondo aiert, nola ikusten da hor first <risas> Duztula ez eh, Abandoning Consciousness eh, Abestia da Horizental taldekoa orain entzungo duguna Jari, bai. bai, niri gustatzez zait, eta, bueno, ni hori esan bezala, ba, nostalgikoan nahiz, eta, eta gustatzez zait, ba, no, soin hori eta gauza guzti hori, ez da? Mm, bai, bai. Eta, bueno, ba, showarekin jarraitzen, radio show honekin, e, bueno, ba, Soilwork suede arrak, The Living Infinite azken laneko bideo berria erakutsi diute, estatika post-apokaliptikoa du, eta zenbait detaietan, bioxok ba, bi e, edo bioxok bideo jokura bideo go, jokua gogora ekartzen gaituen bideo da, Spectrum of Eternity abestikoa eta, bueno, YouTube-en entzun dezakezuen tenaia da. Beraz, soy el worken, Spectrum of Eternity. Oh, Soilworken Spectrum of Eternity Nere ingeles perfectuan Eta oh. heavy arekin azten gara berriro, ere? Zan, zan liteke? Bai, bai e, Aipatu ezela, ba horren eh, Gaur helenik eta bihar batez ere bah, Euskal Metal Fest eh, Jaialdia burutuko da Eta horren inguruan arituko gara Gaur da, nolaz baita eh, aurkezpen festa edo, eta bertan izango dira, eh, aben eh, gelan, eh, lasarten, ba, entzutan ari garen nocturnia. Nocturnia? Nocturnia! Gaurak ekatz... ezagutzen dugu nocturnia? Zergatik, zergatik. Zu aher eh, eh, marujo batzarela ez? Eta telebiztari... Horri da, nik telezinko egusten duta ba, tope, ba, hain, hai, muerte. Nozki, nozki... Z zergatik e, zergatik dira ugin ziren famatuak era baten edo bestean noturniakoak Ba nepturniako abezlari zena e, ba, izen eman zuen La laboz eh hori da ba ere bat urrengoan <laughs> <laughs> Ba bueno, horretan izen eman zuen eta ez bakarrik izen eman, baizik eta irabazi gainzuen Bai bai eta dirudien Kristen ez, ez? eta bueno Dirudinez, e, uste dute, e, bueno, e, kontratu bat sinatzen zutela, ba, bueno, irabazleak, ba, ez eztakite, disko bat, grabatu bat zuela, eztakiz eta, bueno, e, ba, disko hori dela eta ba, talde hau utzi behar izan zuen. Hori da. Eta, bueno, Nocturneak beste abeslari bat hartu zuen, eta pixka bat, ba, eztakitu, e, ez nahiz goratzen, eztakite, blogen jarri nuen, baina eztakite disko berri bat. Eztakite, egia dute, den, baina hemen jartzen du Nocturnia, jartzen du, e, aur Eh, abeslari berriaren aurkezpen ofiziala Ah, babegira begira, ba begira. Hartzen, Aurkezpen ofiziala Gora ezagun pixat eh, Hori Euskal Herria Metal Fest eh, Euskal Herria Metal Fest eh, Euskal Herria Metal Fest? Eh, Euskal, Herria Metal Fest eh, Euskal Metal Fest Euskal Metal Fest eh, Jaialdi honen, eh, bueno, gaur dela eh, Sarrera edo Zaki eh, nuna saten dan eh. Aurkezpena, aurkezpen, eh, eta bueno, gaur iru banda egongo direla, azten dela eh, Amabia klaur den gutxitan Eta bueno, sarrera gutxi gora, merkea dela, bastante merkea, eh mm. bueno, nocturnia Cyberland ere bai eta a o de, ez dakit nola, ez dakit zentzu diren da, bueno, hauek. izango ditugula. Eta bueno, bai, izango du bezala, ba, lehenengo taldea izango da nocturnia eta intzungo mm. do fiskat nocturniaren hitaue do single out, mi soledad, mi soledad. Dela saia, Nocturnia. ez? Power bala Dela koa, ez da? Bai, bueno, Nocturnia probosak eta interesgarria Nik uste dut, ba, famatuena izan daitekela e, Zerren bai. bai, baina, bueno, e, bigarren e, taldea e, Entzuten bada Baina e, gustut hemen izan dugula e, Bai, karri genuen, ez? Bai, niz, uste karri genuela e, Igual izan zen beste jai aldi bat Bai, da, zire, <laughs> bai beste jai aldi bat izan. Bai, bai, eta, bueno, Bai aipatu eh, hauek Donostiarrak dira 2000tik martxan den taldea eta batez ere ba men... bere momentuan aipatu genuen baina perriro da Nor da talde horretako bateria, bateria jolea eh? Bior Mendizabal. Mendizabal Bai bai handira... eh, es que, bai Mendizabal da Eske baina baina era batean Bior Mendizabal da Metal Garraxiaren hasia esan dezake uste da Bai, bai, izan ere, bueno, azken garrasia e, taldeko bateria zen, eta ba, bai. hortik atera genuen e, saioaren izena nolaz bait, edo... Bai. O... Z-discoa zen. Bai. Oso ona, oso ona taldea bere momentuen, oso, oso talde ona. Euskara zabe zutenak, eta, bueno, hori txarrez ba, zortean direk izan, izan, izan, izan zutenak, baina hori bueno, e, hiberland, e, o jaip berland, edo zakit nola prontzatzen den, donostiatik Eta bueno, entzun godu gubizat No More Heroes Da, bueno, va a caer zango de nazquen tal de a va ba, eh, a o de a punto o punto desde aquí no nos atendan antes o, o después de Cristo. <risa> <risa> no hayan, eh, bueno, en tal de onen estudi eh, lortu eh, mai a bestirik, maíz paisada a cate, maíz paisetic causa gesta da bastante complicatua. Ba. Baina, bueno, eh, hori gaurkoan, ba, hori nocturnia, giberland, eta AOD, eh, oso hiruak oso jebiak, baina, bueno, proposak eta interesgarria, eta eta Euskal Metal Festo nen, ba, ba arreira, edo edo, bueno, eh, aurkezpen saioa. Eta, bueno, zer biharko? Biharko zer dago? Bueno, ba, biharko... Ba, batez ere, ez eh, esta... Espainia rezertatuko leku ezberdinetatik, zein bueno, eskualde edo Gipuzkoako taldeak ere naztuko dira eta lehenik pixkat talde nagusia edo ezagunena bertan izango dena esklabitud izaneko Tenerifeko heavy metal taldea da eta bueno Bai, hau e, eh horre bueno, e, blogan ediatzen nun, eh berezitasuna edo hauena, bueno, eh gehi gustatzen bazai zu, e, ba, gustatuko zu, baina gainera eh berezgarria da, hauen ba, azkeneko diskoa edo bor, lehen diskoa ez dakiz inden, hor e, hartzen, hortik jalan hartzen du. Bai. Eh Andy de, Andy Derix, Andy Derix, Andy Derix, <laughs> eh Halloweeneko ba, produzitzen duela. Bai, hori da. Bai, bai, bai. Ba. Nik e... Eta ez da gainera lehen talde ikusten duela andideri ze Que produzen duela Canariasen Usta dut Canariasen duela estudio bat, ozabetela Porque orain dela eh, Bastante, oza, uh, urteak uh, Erosinun nik disco bat eh, Talde Canarias batena Esta uh, kizar no es, no, cero, izan asun uh, Oso jebia, eh, on, kalitate handiko diskoa Eta ere bai handi derik seke prodizetzen zuen, ez dakit interesgarri eruditzen zait, bauri. Uh -huh. Nebostez disko agragatu handi ekin, ba, Juan Canarias era, eta segurazki eski horri zango de estudio zerbaitola, porque bestela ez dut, ez, ez dut esplikatue e, edo Esan e, dugu bezala, taldean izan esklavitud, eta entzungo duguna, tu frialdad, ez dure ostazuna. Hortikan zerta zertabazatzen gara. Hortik ba, pasako gara, ba Javi eh, proposamen batera Kataluniatik datozenak eta guk gainera ezagutzen ditugunak. Bai, oso majoa tipoa gainera. Oso jatorrak. Ee... Plouser taldekoak, eh, J datik J datozenak eta bueno, baduela ilabete batzuk eh, Horeretan izan ziren, gainera izugarria bai. izan zen, zetorri ziren, kontzertuari ematera. Bai, bakarrikan kontzertu ematera, ez daki gaina galdetu genion, nundi gan gilditzun ziren lotara atabar. eta bar, eta eh, pues, lagun batean etxean, ez daki, igual Charlieren etxean, ez daki noreen etxean bai, gelditzen ziren, baina e, e, gilditu ginen pixka bat, hori e, ba, kuadrotara tara, ez da, akuadroz. Ba, bai, ke jida teketortza, ba, ba, e, ba, ba Errenterinek doaineko konzertu arte, bat ematera, ez? baina bueno, eh, show oso divertigarria, gainera gozatzaenez Manogarren e, bertsio bat egin zutela eta jende asko motiva zut, motivatu zutela bertsio horrekin gaina. Bai, bai. Ba, hori, estenatuki gainhandia bastante animatuak eta, hmm, bai, eta, bai. eta eta bueno, ondo pasatzeko, ba, proposa hemen e, bai, bai, giroderra ematen dute eta bueno, ba Hay tantos modos una bank and the prowler Gaiz, esan titula, The Punk and the Sprawler, da titula, baina, bueno, eh? talde interesgarria, horretu zara dela lehen taldea jartzen duguna eta ez dute abestiaren zena justo esaten jartzen dugunean, porque horrein arte jarrietegun abesti guztiak, esaten genuen nocturnia, misoela, eta justen esan, misoela. <gay>, bai, bai, bai, que estu un suelatak dugu. Izan no da, bai, bai, bai. Zain nolako taimina dakago, ba, ta, ez Ba, horrengo proposak eta, ez do, ez do, ez do, do, ez, ez, ez, ez, ez da, ginoa Beste, talde jebi bat ez. Eh, ez da, ez da kitzu da, hortu ikan txuleta? Bai, eh, logroñotik dator talde hau. Naizta informazioak hemen pixka ato eh, nasgarriak direnz. Ez atendu eh, logroioko talde beterenaetako bat. Eta gero du bere bigarren lana kalera txar direla. <laughs> bueno, agien... izan daiteke, eh, izan Zan daiteke. Zan talde... Baina nasgarria da? Bueno, ezango, ezango ya logroioko, ez? Baina zen bat talde rioxar ez, ezagutzen dituzu? Eh, Tierra Santa, red wine eta eta hauek eta esto, eta, eta ya zta, <laughs> ba, ez da kit, eta hoiek bi, bueno, pa ba, eh, red wine ya ja horren dela pila urte utzi zutela, baina eh pues Tierra Santa mantente, sabes, pues igual mantente en vez de ez da kit, esor zalantza sortzen du. Bueno, proposak beste proposak eta Jebia eh, eh bueno, eh, pizkate agien ahots m mm, rasgatuago batekin, bueno, ez asko. Tantzungo duguna bestia, cuestión de fe. sentitu kalitatea, baina batzuetan ba, ez dugu eskuratzen, guk ez gara famatuak eta ez digu ez digute bidaltzen. Eh, jarraitzeko azkar azkar e, urrengo taldea ere bai, e, bueno, gainau ikusi genun plouserrekin ikusi genu. Hori da. Berarekin batare ikusi genitun, hauek Irun eta Andaia tarteko taldea dira, Blastwave izenekoak, eh bueno, Heavy Metalarekin segitzeko eta ba badirudi e, jaialdian ba bere ba bueno talde osaketa berria aurkeztuko dutela eta zenbait berrikuntza edo dirudenez bai, bai nahiko aktiboak izan dira bueno, egon dira urte osan zer eta eta bueno entzungo duguna the traveler Ja, bai, potentia duna beslaria ke, bai, esan bai. E, jarraituko dugu beraz, e, Krait taldea Donostiarrak aboek ere, eh, ba, honetan ere, ba Osaketa talde osaketa berria aurkeztuko dutenak eta okay. zuzena aurkeztuko dute, beraien e, bigarren lana, ba, bueno, e, naste bai. Bai, e, bueno, nahaste prozesuan dena. Bai, eh, bueno, pizkat antzia ditzen duna, ba Kraiteko abeslaria da Mandragora negrako abeslari ere bai. Eta bueno, ba gustatzen bazez oso Jebi hori, ez? Eh Leo Jiménezen eskolako Jebi hori, ba gau gustatuko dizue, eh? hau da Kraiten ganador. bai ordezten dugu Kraiten ganador eta bueno bukatzeko ba heldam, talde izango dugu Donostiarrak hau gero be bai, ezta hori da Donostiarrak ere biamia bederatzian sortutako taldea eta bueno ba hori bai heavy soñu hori baina nagotxe ja guturalagoak edo edo orrelakoak hmm. erabiltzen dituzte entzuten duguna heldamen kobarde Usta <laughs> Eta ez hau ere, eta amaituko dugu Bloody Bloody Brotherhood e, taldearekin hauek ek donostiara kere, metal ekstremo haiten dutenak e, inpio taldeako abeslaria, lau eta pandemiako bateria jolea Juan bueno, Erkartu Zirenean sortutako proiektua Eta bertatik entzun dugu Apophis izeneko abestiaren zatitxo bat Azar, azkar, azkar azkar bukatzeko, ba, esan berriro e, orduak eta prezioak uh -huh. Hortikan bai. duzu lazuk Biarkoa? Bai, bueno, bi gaurkoak eta biarkoa biha, Bai, ba, gaurkoak e, ama biak laurden gutxitan izango da e, Lasarteko aben kafean zokian Bai e, Zazpi euro aurrelde zaurretik, ara orain jute mazarete amarre eurotan eta bueno, ikusiko duzuten taldeak Esan bezala, Nocturnia, Hiberland eta AOD taldeak Onzondo eta bihar e, nola da e, ah, begon ginen e, gela hori bai, Lassarteko Hori da, Intxaurrondon ba, Hori da, Kulturgunean e, Xarrerak alde zaurretik e, amarreuro amabi bertara jota mazarete eta taldeak, Jebi ugari, Esklavitud, Plausher, Ethos, Blushwave eta Krait taldeak, eta pitzikate kaineroagoak, Heldam eta Bloody Brotherhood. Eta, bueno, biharra azten da hori, seiterditan erditan gara berazten da? Eh, beraz, ba, bueno, ba, baduz dute plana asteburu honetarako, ez da? Biharkoa, ba, ia zazpi ordu du, seiterditatik ia ordu biak arte irango du. Pues beraz. bueno, proposak eta interes jarria, Osinteres, sartu eh? kuña! garación Anche Eta musikarekin jarraitzen, e, orain entzuten duguna, ba, Udo Alemaniarrek gaztelania abestutako single berri bat partukatu dute interneten, Abestia Arrastan da hasta e, Abestiaren Itzulpen fidela da mezua mantenda, mantentzeko. Oso, bueno, errebindikativa da homen da. Eh, berezia bezala Guar Kraeko Victor Garcia bezlaria dugu, ba, izan dela Abestiaren Itzulpenaz arduratu dena. Ordugo beraz Udoren Bastalla. sign nada Ahí va, uy <risa> es <justo>? Oscar Metal <risa> Oye, este es un carri Hor grabaketan, bah, ah, eh? pero es que ni kustenu, joe, por pues, el sustenu Kan horre un bat, va ba, grabatzeko eh, hot Intro, que está, chick Jok, ah, txik, ingeles ez da, ah, bueno, eh, neska sarmantak ez da, eta, bueno, ba, nik espero nuntzuk egitea, baina, bueno, bueno, egingo ah, duzer bai, nere medio ikaragarri Euskal Meta altartea. Bai, ba, egia esan, erreio taldea baina aipatu ipatu genuenetik, ba, genuen ba pasadirazte batzuk, euskal talde berriak aurkeztu e, ez ditugula, Eta, ba, bueno, pada ba, ba, ordua, eta gainera, ba, aukera sortu zitzaidan, ba, eta eskarra eman behar dieguz, e, duela aste fan egin ziren. E, fan, eh, bai, <laughs> ez, ez ez da zuzen pena, da, <laughs> da <reafirmake, laughs> ha, bala, reafirmazion, da. <laughs> e, fan egin ziren, e, izun taldekoak, eta, bueno, eskartzen diegu beraz. E, gainera horri esker ezagutu ditugulako. E, zumaiatik datorren heavy metal talde gazte bat dugu. E, 2006an sortu zen taldea lutxi Gorriti eta Jurgik e, sortu zuten oso gazteak zirelarik. E, beren hitzetan, ba, batzuk lagun artean jotzeko asmo soiarekin Bai, ligatzeko tipiko egiten denazta. Ez, pixka, bueno, ba, horre... Eh, ba, egiten dugut alde bat, baina holako helburu fijorik gabe, ez? Bai, Ni joko dutean baina... gilua. Hoi, <laughs> Ander, jaba asmoak... Zabaltzea... Spoiler! <laughs> <laughs> Bueno, ba, eta gira san, bueno, ba, pixkanaka seriago hartzen e, joan ziren, eta gero ba, lu e, izenekoa taldean sartu zen, eta bere ap, abesti propioak egiten hasi ziren, eta bueno, e, bere forma hartzen hasi zen proiektua. Iaz kalera zuten lehen lana metamorfosia izenekoa. E, bueno, amarrabestik osatzen dute lana esan dut zela, ba, heavy metal, tradicional, la, Sarda itek edo... Bai, koroekin eta gitarra bako bikoitzekin eta horrela bai, kagozak. Baina, metal hori, baina baditu ere e, thrash doiniu batzuk. Mm -hmm. Eta, bueno, bandcampen ere nahi zanez gero, bantzun gaitu zuela Metamorfosia izaneko asan bezala. Eta, bueno, a, urte bukaeran, mi mehama biko amaieran, e, Luis Fernandez e, Lu e, gitarra joleak, talde hau zuen, Eta, bueno, nela galditu da orain taldea. Jurgi taboa da da haotxa eta kitarra jolea. Andoni Garzia sartu da kitarretan. E, David Fernandez Lutxi da basua. Eta David Gorriti, Gorriti bezala zautzen dena, e, baterian. Eta, entzungo dugu beraz, metamorfosia lanetik, eta bueno, gaina aipatu ba, beraiek... Euskal talde ezagunenak bueno, edo aipatzen dituzte beraien Influentzia, influenzia no, bezala ez? E, Baina, ediz mendeku itxua esu bai. tagar, bueno, talde zagunenak eta gainera abesti honetan denbora izeneko abestian mendeku itxua taldeko ixak abeslariak partartzen dut, eta bueno, ba, entzuko dugu beraz e, izun nauk taldearen denbora <tall> Gaurko euskal metalaren probosamena, izun nauk. Izun nauk, e, saint dutzen dugu abeste guztia zen jarri, baina e, denbora gainean dugu. Eta, bueno, ba, hau da pixka bat ez, e, botatzen dugu eskularroa. Eta, txamosel guantea berri izun nauk nahi duten, ba, bueno, gurekin elkarrezketa bat egin. E, gure fama probetxatuz, ba, bueno, gu famatuak eginditzake gu ere bai. Badak izu ez... badak izu, edu, izu Ba, nahi buzute elkarezketatxo bat, eta ondo pasa, eta... bueno, ondoi pasatzeko ikarrezuek garagar da jemez dela. Ba, ez dago arazorik. E... Eta, bueno, nekin ja bizka amaituko dugu saioa. Bai. Ja, agurtuko dugu. Mhm. E, bueno, ba, eskerik asko entzuten egoten... egon... egoten eta egon zareten hori. E, e... gurekin nola kontaktatu, orain zuzendari jaunak esango du. Joa, Lanak. <laughs> e e <laughs> Bale, nik... Eh, jo, beti asten zaite eh, bloga. Eh, metalgarrazia! Metalgarrazia, ez es que beti liatzen ez eh, blogpost? Ez, eh, da bestea? Ba, hori da Googleena, Google da kago el bestea, el guai. Zinda. Wordpress, Wordpress. Oztara, gure irakasleak edo beti jatza zibun Wordpress. <risa> ba, <risa> eh, Metalgarrazia.wordpress.comen, eh, Facebooken facebook.com e, barra metalgarrasia, izan eskero, underbe zain frikiak izan eskero. Ondo. Eta e, baita non e, ah bai, e, chorrotzioan. Chorrotzioan. No e, metalgarrasia jarrita eta bueno baita epostan e ere, e, metalgarrasia habildua gmail.com. Oso ondo, oso ondo, zurengo antzuretari gabe. Onda ondo. E, eta honekin, ba, jagurtzen dugu, baina gaur eskakizun edo izan da Hori da, eskakizuna dugu, izarok berrizero eskatu digu Eta kasunetan Naguratuko dugu izaroren entartea <laughs> No esu baitein, barko bai Berri txarrak entzungo dugu beraz, agurtzeko, bueltatzen izeneko abestia Agur, agur Ah, agur. barkatu, barkatu, barkatu, barkatu esnekien Bale, bani, banoa, agur Agur Agur <laughs>